Зося вийшла на зв'язок хвилин за десять. «Правда класно!» «Правда», – відповіла Луїза. «Галя, персенківка, хіба можна у великому місті заблукати в хащах та на бездоріжжі у місті?» «Ще як можна!» У своїй схильності виходжувати львів в пішки вздовж і в поперек, змінюючи маршрути навмання під впливом миттєвої спонуки чи невиразного підсвідомого поштовху сюди, Галя часом перебирала міру і потрапляла несподівані, а той у небезпечні місця. То посунена простець Зрізуючи кут через великий, як галаслива східна торговиця, гуртовий ринок Шувар, і там з цікавістю вдивлятиметься юрбища людей по обидва боки нескінченних рядів з капустою, перцем, помідорами, виноградом, яблуками та гігантськими в'язками пахучої зелені. Вбиратиме в себе запахи і звуки – і буде пам'ятати уривки особливо колоритних фраз. І ще й зупинятиметься, записуватиме щось у блокнот, а тоді за якимись велетенськими сріблястими ангарами заблукає, шукаючи бічного проходу на сусідню вулицю. А повернути – зась, бо заради того йшла, щоб новий маршрут прокласти. Тицятиметься на всібіч, поки надибає чавунний місточок через миршавий струмочок, через колишню річку Зубру, тепер текучу калюжу і поміж старих городів, попри іржаві гаражі, вийде нарешті на вулицю Гната Хоткевича. А там праворуч стежка, що прошиває наскрізь Сихівський чи то ліс, чи то парк. Просуваючись між високих дерев, міситиме, розмякле, втоптане в багнюку листя під ногами, ковзаючи і кипкуючи себе. Хотіла нових вражень, от і маєш. Добре, що коли-небудь хтось трапиться на зустріч, чи обжене самотній бігун у спортивній шапочці. Ведмедиця-блукачка, називає її Ірина за такі походеньки. На спортзал їй часу шкода, а на своє ходіння – ні. І справді не шкода, бо про економію часу тут не йдеться. За ті кілька десятків хвилин проживаєш таку приголомшливо яскраву годину, яка не загубиться поміж одноманітних днів. Тому тільки-но випадає нагода кросівки на ноги, туфлі в шафу, і гайда відомими і невідомими міськими стежинами. На хуторівці ремонт, кинувши оком на взуття головного редактора, повідомляє заступниця Слава. Вона все помічає і в журнальних справах, і поза ними. А я нині новий шлях прокладу, он у тому напрямку – Галя показала у вікно. Від Стрийського мосту до Сихівського. О, то я можу сподіватися на машину. Івана поперед. Ніколи на Персинківці не була. В тій відрізаній від усього світу Персинківці, давній вуличці, насправді мікрорайоні, видовженому попри залізничну колію, вона так називається від народження. Відтоді, як три з половиною сотні років тому, львівський купець Якоб Персінг придбав цю ділянку в передмісті. Початок персінгівки, здавна із безповоротно, оберненою на персенківку, можна було бачити з вікна редакції журналу. Далі вона губилася в затиллі колись потужного, а тепер занепалого і напівзруйнованого автобусного заводу. Галя уявила собі маршрут, чіткий і зрозумілий. Тепер уперед! Найбільша приємність таких бродінь на самоті – заглиблення у свої думки, відпочинок від теревенів. Колись вона могла не звертати увагу на таргкотіння поруч – у маршруті, у черзі до каси, у приймальні, а надто на телеекрані та й у радіоефірі, переповнених патетичною балаканиною. А далі в неї виробилася відраза до словесного проносу, байдужість до порожніх слів, справжнісінька алергія до базікання. Вона й свого голосу не любила слухати – у записах він видавався їй чужим. Думки можна було висловити чіткіше, краще, точніше. В її редакції працювала журналістка, яка писала стисло, точно, без зайвих слів, уміло формулювала речення, а говорила матінко рідна. Як же плутано вона говорила, невідразу добираючи слова і заповнюючи проміжки тягучим е-е, здавалося б, хто ясно мислить, той ясно викладає. Аж ні. Є винятки з правил. Проминула заправну станцію і рушила вперед, весело і нетерпляче, як завжди на новому шляху. Немов би опинилася в невеличкому районному містечку, десь у Раворуській чи в Золочеві, геть не львівський пейзаж. вузькі провінційні тротуарчики з глибоких тріщин пнеться чорне коріння тополь, наче спини гігантських земляних хробаків. За парканами дерев'яні лавки, білизна на мотузках, мідниці в траві картинки побуту маленьких заміських подвір'їв. Дорога тим часом пішла праворуч, а тоді ще раз завернула в бік, попри якісь будівлі та паркани,